Zamboy Esta que teño a meu lado Cante moito, cante pouco Ai, cante moito, cante pouco Esta que teño a meu lado Canta muy bien arreglado, ay, canta muy bien arreglado Bueno, pues, eh, eh, Julio ¿Qué? Vamos a falar con un hombre que dibuixa muy bien Que oh. me enseñache enseñado yo sobre un dibuixo, ¿de él? Ah, muy en car 22. Ah, sí, sí, un Caricaturista especial, sí <risa> Sí, señor Eh, que, que ya, ya conocemos de baile tiempo, ¿no? Sí, hay tiempo que lo conocemos ya sí. Muy buenas tardes, José Luis José Luis, muy bien Hola, boa tarde. Boa tarde, moi ben, moi ben vídes, moitísimas gracias por atendernos, Xoselois. Este Xos, nada, grazas a vos por, este, este, por xos, este Xos, este queridos ointes, non é un calquera, é o no. Carrebuixo, mundialmente coñecido, que ademais de, de facer as súas viñetas para, para, para os xornais, tamén ten publicado varios libros, ¿verdad? si sí, publicado libros, si sí, moitos, como pois pues, do Carrabouxo, do que solo pois pues, deben ser oito e despois de outros doutros dibujos que non conten o Carrabouxo, porque teñe máis dibuixos que non son mm -hmm. de persoaxe, pois pues, os pues outros tres ou catros, o mm -hmm. sea, ser... Oli. Sí, pero do Carraboxo deben ser oito, sí Nada menos, de... nada, nada menos que oito Pero que ademais, bueno, ti, ti, tiras, axudas da retranca galega Para poder eh, darlle forza a todas esas iniciacións o, bueno, por, por Esas grandes comentarios que aparece que o carraboixo fai, non? Bueno, sí, claro, eh, o soporte do, da miña comunicación coxente é o humor eh, un, un dos elementos do noso humor característico é a retranca Ainda que non é o único, hai máis, hai máis características específicas do noso humor, como é o, o trasacordo, a retrónica, a rexouva, así, hai máis variedad, uh. variantes que a retranca, hein? <risas> o, trasacordo. Oli, o trasacordo, como acaba de dicir el. Bueno, que, como foi esa creatividade? O, como, como fuche capaz de, de, de poñer en marcha ese traballo? Porque o carrabuxo é, é unha especie de, de, de semente do, do carballo, non? Sí o carrabouxo é, é, é, é unha non é unha semente, é una, unha unha excrecencia, unha secreción que faz o carballo contra Isso. a picadura dunha, dunha mosca unha mosca pon un ovo unha das xemas do do carballo e el pa defenderse crea unha excreción que era unha lugar, unha esfera preciosa que ten unha, unha especie de coroa con pinchos que é un, unha cosa moi simétrica moi moi bonita que que o Carraboxo, que se chama... Bueno, chamase Carraboxo na zona de, do interior de, de Aurense, chantada Xantala, pois, en outros sitios se chaman de Cocos, Bugallos, Bugallas, Bullacas, ten moitos nomes. Ah, eh, sí, sí. Bueno. Esa, esa excrecencia pois, produce a, a eso a secreción alrededor. De, realmente, ti abres un Carraboxo e un ovo de unha mosca dentro, unha especie de mosca, eh, uh -huh. que, que nace ahí, efectivamente. Ento, pero bueno, Eh, ten esa simboloxía de que é unha defensa contra un ataque exterior, vamos, eh, podías decir. Uh -huh. E eh, eh, ese é o carraboxo que se uh -huh. utiliza moito nos maios de Orense, na, na, de adorno nos, nos maios, no? uh -huh. nas figuras dos maios, na festa dos maios. E entón, eso foi o que, acepta, non sei, colléchelo como, como digamos, como insignia do, da túa forma de, de, de, de, de, de dibuixar ou de, de facer viñetas, Non? E, bueno, ese é un nome, é un nome pero que ten esas connotacións no? simbólicas. Sí, sí. de... A parte que o carraboxo é unha, unha bolinha redonda e pequena e o personaxe é un nome grandísimo. <risos> e entón, iso responde... tamén responde a un, un costume que temos en Galicia de poñerle de alcume, sí. de mote, a alguén ao contrario do que é. Sí, eh, sí, que sí, é un nome sí. grandísimo e tal, e, e de mote chama ese que é unha cosa pequeninha. Sí, sí, é como sí. que, que, que, sea un home moi malo, que un nome moi malo, un nome moi malo, moi malo, e poi ne chaman o malva ou un home moi moi altísimo, diciamo enano, eu que se mm -hmm. se digan Este, este este sarcasmo que temos de coller motes do contrario do que é a persoa. Uh -huh. Si sí, alcumes que que lle sí, poian sí. como distintivo. Sí. Bueno, hai que felicitarte porque en realidad tú tú non eres un como dixen antes non eres un calquera porque posto que xa recibiches a, a, a medalla de Castelao una, en anos atrás, uno, sí. 2008 me parece, era mesmo bueno. oh, ese grande premio que non todos todos teñen que oh, de ser o oh, oh, bo e generoso da asociación uh -huh. de escritores de, de, de De, de, de Galicia, en lingua galíaca, non? Bueno, sí, vale, os premios sí, pois pues eu agradezo, sí. pero non é que os mereceu solo, eso non é, un, non é unha frase feita, é que Bueno, pero, sin embargo, alegroume de que a, a primeira medalla que se lle dera a un humorista, a, meda, a primeira medalla Castelao, mm. que se lle dera a un humorista, fora for por fin a un humorista. Que se lle dera a medalla Castelao por fin a un humorista, puesto que Castelao era humorista. Mm, claro, é tanto pues, que era. Daba, o, a súa profesión de, de medallistas, non? Sí. Entón, pois, pues, pues, está ben. Eh, bueno, eu agradezo as, as, os premios que lle tamén, incluso unha da emigración das Das as, as, as asociacións galegas en Alemania mm. e eh, bueno, cousas que venen caendo por aí que ven vidas eixan non sei claro que que sí. o, claro. claro o carraboxe so... de logo merece eh, ti tamén ti tamén porque eres o creador de la, eh, eh, bueno, falando da bueno, creatividade son un, un portavoz é unha cousa que hai aí que está <laughs> ah, non sei sé sí. que non creou, pero está aí eu falo por ele eh. <laughs> o sea, descubro a súa voz a súa imaxe bueno, um, falando de, de, de, de, de esa creatividade que, que ti tens tamén se fixo animada, posto que te, a, a un, ese personaxe foi... Mm, hai uns capítulos, vinte e tantos capítulos dunha nunha serie, non? que no, a, a, Hai vinte sí. anos que se fixo, me parece, ou losca Arias, me parece, sí. non? Que, que, que tiña un minuto de duración sí. cada un dos capítulos, pero que... Sí. que, que non sei, coido que habería que reproducir outra vez, ou que había que facer outra serie parecida, non? Para bueno. que... Non sei, eu, eu como non sei facer debuxo animado, pois espero, estou esperando que si alguén o fai, pero daquelo es... foi unha obra pioneira. Claro, era hombre, que, era que se facía animación en galego, o sea, non anima, en galego e xa se tiña feito, pero feito en Galicia con medios galegos e con autores galegos, eh foi pioneira, era a primeira vez que se facía. Entonces, uh -huh. eh, o, e os Carias que se traballara fora de Galicia nesa nesa técnica, uh -huh. eh pois veu e dixeme que quería animar o Carvois, bueno, pois vamos alá e animou non, con, é dicada, unha, viñeta, unha viñeta e o guión. O seu sea, son o guionista desa de animación. Mm -hmm. sí, sí. o guión consiste na viñeta. Ele, entón, desa, desa, desarrollaba a viñeta en, en plan animación. Eh, xuntou uns cuantos dibuixantes, mm -hmm. que creo que doce dibuixantes, que daquelas non estaban tan desarrolladas esas tecnologías da animación como, si oh, si é moito máis doado, pero daquela era dibujar a pin reel, sí. usara má, peña un una, una viñeta de 20 viñetas por segundo, 20 por mm. segundo, 20 movementos sí. por segundo, entonces ese pois pues foi un traballo quioneiro moi moi moi interesante, moi importante, non? Por iso, por iso, vamos, non non se non no se volveu facer por... eh, eh bueno, está desencando poñeno na televisión galega como adorno dun magaxín ou así, sí. eu eh, pues, eh, Non sei cando sai, ni cando non Pero, pero sería bonito Que poder volver a facer Algo moi collendo eh, Por exemplo, eses tre trecentos e pico chistes Que fixetes ultimamente non? Si sí. <risa> <risa> Bueno, ser, realmente Os chistes que Bueno, podíase facer moitísimos Moitísimos animacións claro, sí. Son máis de catorce mil Cinco centos de buchos do Carreboix Desde que empecéis, desde hai cuarenta anos Máis de catorce mil cinco centos Xa... Então mira se si hai guiós para facer aí películas. Claro, por isso, bueno, bueno, por eh? eh, isso eu facía hincapé neso, nese traballo tan bonito, que ademais a animación parece ser que xa ten mais, m, muitísimos máis medios, máis máquinas para poder facer cousas, e sería interesante. Eu, acordame do primeiro libro que me regalou, ademais unha rapaza que trabalha en Correos, o primeiro libro que me chegou de ti foi o Ano e Pico de Carraboixo, que, que foi... un. Sí, foi. Bueno, foi o primeiro sí, quizais, Que se publicou. Foi uh -huh. unha unha unha verdadeira xoia además. Además está, está esgotado, me parece que xa non sí. os atopa nin en sitio, non? Eu penso que sí, se ese podía, si desde lá está esgotado, sí, como casi todos, pero sí, ese, sin, sin dude ese foi una, foi un récord porque se fixeron desa dúas edicións ah, es en, ese, en sí. tres meses, venderon sete mil exemplares en tres meses. Mm. Eu creo que é un récord in, inalcanzable. Bueno, <risas> pues, non se non a producir cousa igual foi o libro máis vendido nas feiras do libro pa aquí, vale. é que naquela súa carrabuxo foi unha explosión de, uh -huh. de popularidade enorme que non sei onde saiu pero foi algo, mi, algo milagroso no. entón xa hasta eso até eso de, de li, venderse sete mil libros en tres meses, ya. imagínate en Galiza, en Orense vamos, en Galiza eu digo que se o carrabuxo está feito uh -huh. eses dibuxos solamente falta poñeres de Por eso que é o que eu decía con respecto á animación penso <risas> sí. ¿no? que pues, sería bonito que se ficharan galego Hombre, claro eu, sempre, sempre se fan así os que se fixo aí eses es 28 mm, mm, eh, verdad eses es 28 capítulos eses 28 o 26 non me acordo sí, sí, sí, 20, sí exacto 26, 26. Sí, sí, sí, sí. Eh, eran dun minuto de dilación o, pero o eran ficiaron, sí, oh, no, oh. non recordo bueno, só so creo que se fixeron Dous primeiros de prova, depois 26 máis Igual son os 28 que dixen, non sei non Bueno, máis. eu, eu cortame de, de, de... Esos foron doblados, foram doblados. Eu, A miña voz, solo os tanos de prova uh -huh. Pero a primeira prova Con a miña voz, depois utilizaron a voz De un doblador de... Un, sí, sí, sí. un, un actor de doblaxe galego Que se chama Xavier Perdiz Que é amigo meu uh -huh. foi o que fixo a doblaxe do, sí, uh -huh. A, a doblaxe da voz do Carrabouxo Nos capítulos esses uh -huh. Os galegos podemos gabarnos precisamente de ter xente creativa na, na, na, no asunto da, do, do humor eh, eh, viñetístico pero ademais ti participantes en varios mm, conversas con, eh, con, con Siro, con Joaquín Marín, con, con, con Goge con, eh, con, con Pepe Carreiro tamén un traballo interesante hai, hai un tempo non hai no 2000 e pico, 2012 me parece que foi non? Sí, bueno, hai un, un libro publicado co, por go, por por Félix Caballero Bagemer, que é un estudioso do humor galego, que lle sí. ame fixe unha entrevista ten hai uns días co Gallo dos Corredan. É un gran estudioso do nosso humor, ese é non é galego, pero eu para aquí eh, eh, foi un entusiasta do nosso humor gráfico. Mm -hmm. Fizeron un, un libro con entrevista, con, con conversas con coa xente máis ou menos da miña xeración, que son xigo sí, xigo, o, mm -hmm. o Xaquimaría e Pepe Carreiro. Os que se consideran que son os da miña xeneración sí, Os consideran sí. os estudosos uh -huh. eh, Pero tamén este fixo algo máis Este home mm, mm, Félix Caballero Que foi foi mm, eh, Fazer un, un fixo un ensayo Que está publicado sobre a, o, a, Os meus xogos de palabras uh -huh. O o, o, li, o ensayo chama-se O o Mornos xogos de, xogos de Palabras de Xoselóis ou algo así e fai un estudo moi interesante uh -huh. describindo, de, o sea, de definindo de gramaticalmente a tal, sobre os meus Xogos de Palabras uh -huh. ese é un estudio que fixo fixo el, eh, que está por aí uh -huh. Uh -huh. xa digo, pois sí ese é, bueno eu, os conversas son son, bueno, recopilación de, de entrevistas con uh -huh. con unha serie de xente e neste caso trata da xente que se considera a xeneración nosa que Meses es que hablamos. Sí, sí, sí. Sí, lo que aquí Marín Pepe Carreiro. Uh -huh. Uh -huh. Gavi? Gavi. Sí, sí, sí. sí, Marín. Bueno, de verdade é que que é unha honra terte precisamente na na na nosa humilde radio e ao mesmo tempo pues, eh, desco, eh, descubrir contigo cousas interesantes. Por certo, co, de onde sacas esa, esas ideas tan importantes, ademais actuais, non? Porque a última que que estaba comentando aquí a, a Armando que temos aquí na, na radio era esa último do día 22, ese outro día que, que puñas co, que que o O, o político ese, un tal de Iglesias que, que louvaba a canción de Pisarés las calles e ti, o Carraboixu contestaba, onde. raro sería que louvara a Yolanda, non? Sí. Ese é un, unha pequena concesión humorística a Emilianés que vai dedicado, a, in memoria a, a Pablo Milanés, a Pablo, un sí, gran sí. cantante a que non eu aprecio moitísimo sí. o que, eh, vai dedicado con el in, in memorian sí. como mm. solo a Curricano de Dico, en Xistalia, que morreu mm. Uh -huh. Pero quixen tamén aproveitar a, a malicia do momento de esa, de esa, de esa crisis que hai entre, entre Pablo e Xolanda Díaz. E, eh, bueno, veu-me o pelo feito de que él, eso é real, que él nombrou a, a, a canción esa yo... de Pablo. non se dice, non iba a louvar. E te a canción esa, non iba e, a louvar Claro, en, en, que tamén é no que, que, que tamén é de Pablo. Está un, Que, que tamén é de Pablo, uh, non? Que Pablo eh, pu, tamén é de Pablo, po milanés, claro, por iso, claro, popularizou tan tan, se deu un tilla máis famosa tal vez de Pablo era Nel, Jolanda. eu aproveito a actualidade, o máis posible, e a xente agradece moito a actualidade e a proximidade. o claro. eh, seu chiste era en a un refile son caso que pasou no teu na actual día. Y encima de ontis súa é unha maravilla. Non, hombre. O sea, entonces eu fago o chiste moi tarde, fago a última hora do día para que teña a máxima actualidade, do de mañá ainda está sin facer, por supuesto. Claro. Salvo que teña algunha circunstancias de viaxes uh -huh. ou así ou vacacións que fagos adiantados pero uh -huh. claro. normalmente fagos no a final do día. Entonces sí. cobra unha frescura moi grande. Uh -huh. Bueno, que, que aparte de cobrar por costura tamén é dicir que colles cousas que, que, que, que suceden no día ou unha semana nese momento por sí. exemplo, o feito de, de, de, de popularizar ou obter en conta, por exemplo, as adegas que xa outro día tamén falabas do, do, do viño do Qatar. non me acordo como era Ah, sí, xa sí, envaso unha noticia unha noticia de, de viña costeira que de digitalizar as adegas que de, ah, de ah, esa noticia e eh, bueno, yo que arrabou di que bueno, a veces vamos é, tamén catar um, o catar o guiño online por internet, internet como, fa, como que anen facer coas consultas médicas si, si sí, sí. eh, bueno, a, eu son un, un firme partidario de la digitalización e da, da, de utilizar as novas tecnologías en todo claro. en, sí. en o agro tamén Pero vamos, é un eu, eu son sí. sí, son telecomunicante, eu sexir telecomunicacións e claro. aprecio as novas tecnoloxías. Que, que tamén has, tuven que traballar coelas durante a miña vida activa como como funcionario de telecomunicación então, claro. pues, non non é un rechazo esas, sino no, que é unha visión no. graciosa do, comparando a co tema das, das, das posibles e futuras consultas por teléfono sí. por vía internet vamos, via, eh, sí. vía online sí. que, que es... prováramos un viño por internet <ríe> sí, sí, ese é difícil es sí. non sei como se pode catar un viño por internet <ríe> pero non no, bueno. no, Imposible. Sí, sí, como como a tamén un tubillo por internet, non? Sí. Eh. eso é. Ese. Sí. Eso é, eh. eh, sí. sí, eh. arranxar un un, un, un, esgui un, un esguince, sí. un, un, seamos, seamos, uh, seamos correctos unha Un escordadura dun nocelo. <risa> <que> <risa> un, amigo, un amigo, un amigo, o meu amigo Ficol que é o que nos atende nas nas escordaduras de nocelos <risa> por aquí por esta zona do Ribeiro. É <risa> un Ar, arranxa osos Que precisión Na linguaxe E eh, bueno, que tendemos a falar o galego Así, eh, incorrecto Pero non é tobillo que no celo é claro, é sí. eh... E non é non é esguince que é escordadura. É claro, o, escorde, claro. e iso é o correcto, aunque non estamos estamos acostumbrados a dicirlo porque decimos máis pero, pero, pero hai que tamén normalizar o idioma e facelo. é precisamente facelo normativo. E iso é precisamente o que o, o que eu admiro en ti, que que, que buscas sempre o o máis, o máis próximo ao o, o, o, sí. o pobo, quer dicirse sí. que, que non que, que seas catedrático de de de, de lingua galega, que é o que o, pro, o propio povo emprega, non é mm. que na algúnsas sí, ocasións es que eu que que en algún momento que despois co tempo de turpouse que do castelán e tal, pero que son é a expresión correcta. Claro. claro. claro. Eh, claro eu procuro facelo sempre e iso que se me mete a patas moitas veces porque estamos nonal bueno, educados no nos idioma. E hai hai sobre eh, todo eh, Temos inxerencia. Di sí. Digo que tamén temos inserencias, entón collemos cousas doutro do sí, sí, do idioma que, que, que, que, entonces, que non son precisamente as axeitadas para, para poder comunicar es, Nesa loita estamos non de, no de intentar recuperar o galego puro, sí. eh, pero metemos a pata moita, incluso eu antigamente recoñeto que fixen viñetas con, con incorreccións, pero que son incorreccións que non éramos nun non non, non coñecíamos a, a cal era o galego correcto porque sí. eh, o idioma galeo está moi investigado nos últimos anos e eh, eh, antigamente non non había que nos disera é incorrecto como sí. cantos escritores clásicos e eh, todo escribiron incorrectamente porque non novo había non había academia que eh dirixira corretidas pues ¿no? como había na española sí, sí, mm. sí. Bueno que, que, que, que precisamente os que publicades concretamente pues, te tendes esa delicadeza con respecto ao nos idioma e, e eu admiro moitísimo e, e ademais ti como enxeñero técnico dixete, de telecomunicación cada, cada día ou cada dous días faz publicación e, e ganáis en galego e iso é unha enorme satisfacción para todos os que empregamos este, este idioma, non? Sim. Mm -hmm. Eh... Sí, sí, bueno, este todos los todos los días sí. sí, sí. Desde hai 40 anos todos los días, todos los días. Eh, eu penso digo, que eh, bueno, outras ya apareceu outras intervencións que teño, tamén en no diario nos, uh -huh. unha viñeta semanal, tome publicaina nosa terra en fermos Galicia, uh -huh. e eh, agora tamén publico en no, no, corre, no, no, no progreso de Lugo. É uh dicir -huh. eh, son, son moitos medios os que os que teño, uh -huh. os que teño intervido, é ta e, cousas e viñetas soltas que non son de personaxes que son do carroboix antes do carroboix siña a sabeliña en a nosa terra tamén sí, era eh? nena que, que, que se, se expresaba en, en historietas, sí. o sea en catro ou cinco viñetas era unha historietiña que se publicaba cada semana. Sí. En fin, moitas cousas, xa non sí, sí. o meu O meu tema xe unha cousa máis cualitativa que a cuantitativa. Non, cuan cuantitativa tamén, porque son 14.000 e pico. Bueno, ¿no? É máis sí. cuantitativa que nada, porque podo falar de récords imensos, de 14.500 cinco eh, 11 sí. libros publicados, podo falar de cousas moi, moi grandiosas, porque son, porque teño moitos anos, levo moitos anos co tema. Claro, claro, claro, claro. O máis da so, calidade de que algúnas cousas terán, claro. Pois pues eu dicía antes, eh, iba a dicir, Eu digo que aprendendo, pois, que estamos aprendendo o galego, dixéramos, tiñamos que pasar polas aldeas, eu penso que, sobre todo nas aldeas do interior, entre Lugo, Orense, quizás sean máis as que máis o galego de verdade máis profundo utilizan. Máis conservan, pode ser. Si, sí, conservase millón, sobre todo na estructura, no que a os pros o uso dos pronomes e a sintaxe, sí. é dicir, foi correctísima, aunque a morfoloxía, as palabras que foron importadas ou deturpadas, eso sí que existe en toda Galiza pero mm -hmm. o tema da, o tema do idioma da, da estructura estrutura do idioma aquí, utilizamos, somos os únicos que utilizamos ben os os pronomes, eso de mm -hmm. o fíxen, che dín ou fíxense eh, ou e eh, todo eso, nós non temos que pensalo. Sí. A xente que é neofalante sí. en galega, pois ten que pensalo un pouco, mm -hmm. de, como é ti che Bueno, eso nos salió espontáneamente porque claro. nos cubemos influencias está ben polo aíllamento cultural, se. Pero aí foi desfavorable o estar aíllados. Eh non non hai... Entonces, este, conservamos unha estrutura moi moi xe, moi genuína do idioma galego. Que é a estrutura do idioma? E por eso podemos porque iso eu podo me permitir un luxe de facer xogos de palabras, porque ¿Eh? non vou fallar no tema fundamental que é a estructura do idioma, porque, claro. é, se instémolo, mamámolo, <risa> <risa> correctamente. Eh, no, é, eso es, eso, es, é, eso, para eso para. é como dicir, por exemplo, eh, can eres ou de can ves sendo, sí. a, a, a verdade que, como galegos sí, sí, aquí sí, sí, no sí aquí no Mediterráneo podemos nos gabar precisamente da túa creatividade de do teu traballo tal, extraordinario, tal, non somente sí. como dibuixante, sino tamén como un grande exponente do noso idioma. Por certo, quería comentar, pero tamén en Portugal te, te publicado algunha cousa, tamén et, tendes participado en Mostra Internacional Portuguesa, non? Sí. Bueno, en Portugal, si sí, temos... Hay, uh, en Portugal celebras... A, a humor grave, sobre todo sí. temos moita relación eh, os humoristas galegos e portugueses eh, hai uns festivais anuais mm. que se chaman humor graf que agora, por culpa da pandemia hai alguna cousa máis, hai anos que non se fan pero son son, son tanzas eh, recopilacións de, de, de, de viñetas humorísticas de galegos e portugueses que se publican nunhos libros eh, todos os anos, hai unha salvo xa, xa digo, os últimos anos que non teño non noticia delas Pero si sí, ali en, en Portugal en en Villarreal hicieron sí, claro. un homenaje una vez eh eh localise acredixin moito e eh, uh -huh. temos moita vinculación cos portugueses. Estuve tiño estado na televisión portuguesa, uh -huh. así han en entrevistas. Mes uh -huh. si sí, temos moita moita relación cos portugueses. Son uh -huh. que un, é un país con os grandes caricaturistas. turistas e tanto que eh, que en Portugal, realidad, sí. Un hermanamento de, de traballo con un fin todo Penso que non hai eh, xornal en Portugal que non leve unha viñeta de alguén. Si, posible, non? Si, se... Bueno... Pois si, si... Hai, perso... hai un personaxe moi popular que é Xepo Grinho. Si. Podía ser o carrabouxo portugués. Si. Durante moitos anos. Si, si. Eu conheci unha autor... Eh, somos Seppo Vigno, un un, un pero português. <risa> <risa> Muy bien. Bueno, bueno, pues se se lo para, nos, para bueno. nosotros, Seppo é, pues é todo um prazer terte que connosco. Unha honra grande por poder terte aquí na nosa humilde radio. De verdade que desexámosche que sigas triunfando e tendo moitos éxitos. De verdade. Bueno. Moitas grazas. por a túa participación de hoxe. A ver o que queda por aí. Moi ben, Aleña. Apoes un aperto moi forte. Está logo. Radio San